У п'ятницю Гаррі прийшло не менше десятка листів. Через те, що годі було пропхати вічку для пошти, деякі з них просунули під дверима, застромили у шпарки між дверима і одвірком і навіть укинули крізь віконечко в туалеті. Дядько Вернон знову лишився вдома. Поспалювавши всі листи, він узяв молоток, Цвях її позабивав дошками усі щелини навколо дверей, тепер ніхто не міг би вийти на вулицю. Працюючи, він щось собі мугикав, здригаючись від найменшого шереху. У суботу все пішло ж кереберть. До будинку потрапили два десятки листів для Гаррі. Заховані всередині кожного з двох десятків яєць, що їх через вікно до вітальні передав тітці Петунії в край розгублений молочар. Поки дядько Вернон розлючено дзвонив на пошту і в молочарню, намагаючись знайти кого-небудь, кому можна поскаржитися, тітка Петунія покришила листи кухонним міксером. «Кому це так припекло поспілкуватися з тобою?» – вражено подивився на Гаррі Дадлі. У неділю вранці дядько Вернон сів снідати і, попри втомлений, ба навіть хворобливий вигляд, видавався щасливим. «У неділю немає пошти», – радісно нагадав він родині, намащуючи джем Просто на газету. Не буде отих клятих писульок. Тієї миті щось шугнуло в комені гахнулося йому на потилицю. Ще мить. Із каміна вилетіли, мов кулі, тридцять, а то й сорок листів. Дурслі злякано зіщулились, а Гаррі підскочив і спробував упіймати бодай одного листа. Геть! «Геть!» – дядько Вернон ухопив Гаррі за поперек і жбурнув його в коридор. Коли, прикриваючи руками обличчя, з кухні повибігали тітка Петунія і Дадлі, дядько з грюкотом зачинив за собою двері. Було чути, як до кімнати й далі залітають листи, відскакуючи від стін та підлоги. «З мене досить!» Простогнав дядько Вернон, намагаючись говорити спокійно і водночас вириваючи з вусів цілі жмутки волосся. «За п'ять хвилин, щоб усі знову були тут, готові до від'їзду! Їдемо звідси! Візьміть лише якийсь одяг, жодних заперечень!» З наполовину вискубаними вусами він був такий страшний, що ніхто й рота не роззявив. Через десять хвилин вони висадили забиті дошками двері, сіли в машину і помчали в бік автостради. Дадлі шморгав носом на задньому сидінні. Батько луснув його по голові, бо той їх затримав, пробуючи запхати до спортивної сумки телевізор, відеомагнітофон і комп'ютер. Дурслі їхали. Їхали та їхали. І навіть тітка Петунія боялася запитати, куди ж вони їдуть. В годи дядько Вернон круто розвертався і їхав у зворотному напрямі. «Збити їх зі сліду! Збити їх зі сліду!» – бурмотів він щоразу. «Целісінький день». Вони навіть не зупинялися, щоб чогось поїсти чи випити. Коли запали сутінки, Дадлі вже без перестанку скиглив. Ще ніколи він не мав такого кепського дня. Він був голодний, пропустив п'ять телевізійних передач, які збирався подивитись, і досі ще не вбив жодного інопланетянина на своєму комп'ютері. Нарешті дядько Вернон зупинився біля понурого готелю на околиці великого міста. Дадлі Гаррі